Vás vítám na další čtvrteční přednášce, já jsem se byl podívat, co je, je příští týden, tak příští týden bude nějaký ukážka to přednáška se bude jmenovat nadpoměry a bude to o revoluci způsobu určování pohlaví a pohlavních provozomek, zejména obrachovců, takže snad to bude zajímavé. <tějte> <tějte> Ale teď je pro mě mnohem příjemnější přivítat dnešního hosta, kterým je Filip Kolář, ne tak zdaleka, z katedry botaniky a na té katedře se dlouhodobě zabývá adaptací rostlin na nejrůznější podmínky prostředí, na různé špatné půdy nebo na vysokohorské prostředí a tak dále a dívá se na to často z genomické perspektivy. No a o tom bude ta jeho přednáška, o tom, jak si nemusíme znovu vynalézat, nové novou kolo. Filipe, děkuji, že jsi přišel a máš služit. Dobrý, děkuji moc. Děkuji moc za uvedení, díky za pozvání a děkuji za vytrvalost, díky, kterým vlastně se mi podařilo pro, vlastně, nebo pro, projít celou tu čistě online dobu a musím říct, že jsem strašně rád, že to nepřednáším svoji obrazovce, ale vám je to teda mnohem, mnohem příjemnější. No a v podstatě dneska já bych se chtěl věnovat vlastně takovým jako zastřešujícímu tématu nebo otázce, kterou se v naší skupině věnujeme. Jak říkal Lukáš, vlastně nás zajímá, jakým způsobem se vlastně rostliny adaptují na genetické genomické úrovni, ale tohle je vlastně něco, čím se dostáváme trošičku víc. I třeba prolínáme k nějakým obecnějším otázkám, které se vlastně linou napříč těmi specifiky rostlin, ale i a, podobně. No a já vlastně te, tato ta celá přednáška bude čistě chlubením se cizím peřím, zejména teda dvěma doktorantskýma pracemi, jednou skončenou, jednou těsně před skončením to mají boutínské a velček konečné, který který potom budu taky zmiňovat. Takže můžeme přejít a v podstatě když jsem přemýšlel, jakoby kdy vlastně se začalo toto téma vůbec o opakovatelnosti a prediktability evoluce víc seriózně rozebírat, tak v podstatě takový ten, jakoby asi základně o výstřel do té debaty znamenala ta knižka Stephena J. Goulda, známého paleontologa amerického, který v podstatě tvrdil, že Nějakém myšlenkovém experimentu a podloženým vlastně jeho, jeho výzkumy, že vlastně evoluce je historický proces, který je v podstatě řadou nějakých na sebe navazujících náhodných vlastně vychýlení těch jednotlivých cestíček a že v podstatě evoluce ve své podstatě není opakovatelná, protože to právě série těch jednotlivých návod, podobně jako vlastně historie člověka, co by bylo, kdybychom kdysi si nikdy zašlápli prostě mouchu v době dinosaurů, co by se stalo dneska, takovýhle experimente vlastně samozřejmě nemůžeme provádět. No a v podstatě ten myšlenka, samozřejmě tady vytažená z kontextu k tomu úplně jakoby absolutně neprediktabilnímu směru, ale vlastně inspirovala vědce a začala se rozvíjet celká široká debata, která pokračuje doteď, jaká je rola vlastně opakovatelnosti repeatability, anebo nahodilosti, čili contingency, jak se tomu říká anglicky, během evoluce, právě přišel Stephen Jay Gould. No a v podstatě evoluce je sice historický proces, ale má takové jako jedno velké specifikum a to je velmi silná deterministická síla, která přeci jenom to posouvá proti těm naprosto náhodným prvkům jedním směrem a to je selekce. Takže v podstatě, když se zabýváme nějakou opakovatelností evoluce, tak nám tady proti sobě jedou dvě síly. Jednak ta deterministická síla selekce, která se posouvá, dejme tomu, třeba směrem k fitness, a proti ní vlastně jdou ty další populační genetické procesy, jako mutace a genetický drift, které jsou v zásadě nebo v obecné definici spíš náhodné nebo velmi nahodilé. No a právě tenhle ten vlastní balans mezi těmito procesy potom je to, co vlastně nám může rozhodovat o té vlastní opakovatelnosti nebo i prediktabilitě evoluce. No a když si to trošičku ještě vlastně rozvineme tuhle tu představu, tak když si použijeme tenhle ten příměr adaptivní krajiny se všemi výhodami a limitacemi, které má, tak v podstatě se lekci si můžeme představit jako tu sílu, která přeci nám bude nějak předpovídatelně směřovat té vyšší fitness, zatímco mutace a Spíš zvyšuje tu varianci na té selektivní krajině vlastně bez ohledu na to, jaký je tam efekt na fitness. No a v, tom, v tomto okamžiku je vlastně zajímavé podívat se, co by se stalo, kdyby se tedy ta evoluce opakovala. No, a máme tady dva takové vlastně jako základní, základní úvahy nebo základní možnosti, a jedno je, konvergence ve smyslu paralelismu, vlastně začínáme po každé na stejné místě a ty je otázka, jestli vždycky dojde na ten v samý vrchol, nebo ne. No a nebo dokonce tak, v některých pojetích ta konvergence, to uším slova smyslu, to znamená, že měli úplně jiný ty teď je otázka, jestli zase se vyškláváme na ten samý vrchol. Já jenom přednestřuju, já tady vlastně nebudu rozlišovat cíleně mezi konvergencí, paralelismem, tyhle dva termíny nejsou úplně ustálené a vlastně v každých komunitách, třeba čistě teoreticky evoluční nebo populačně genomické, to může znamenat něco trošku jiného, takže budu se snažit používat obecně spíš ten termín konvergence, tak se konkrétně můžeme pobavit dál. No ale co je zajímavé, já jsem spíš empirický biolog, rád chodím do terénu a koukám se. E, nakytky hlavně teda jsou ty empirické příklady, no a e, když se teda nedívám hmm. jenom nakytky, ale třeba nějaký jiné zvířata, tak vidíme že, e, vidíme, že vlastně konvergence je všude kolem nás. Určitě byste vymysleli celou spoustu e, různých příkladů, opravdu jako stěžejních e, případů, nějaké fenotypické konvergence, ale ona vlastně, ta konvergence přece jenom jako sahá i dál, záleží, jak si zadefinujeme, ale pokud nám jde o nějakou ospítou ochranu vlastního těla, tak samozřejmě i mezi rostlinami najdeme o období ježků, ježur a podobných dalších něžouchů přes celé škály různých čeledí a dokonce i řádů. No a v podstatě díky tomu, a proto už evoluci, evoluční biologie samozřejmě konvergence zajímala i dřív, než přišel Stephen J. Gould s touhletou myšlenkou. Uh, už dávno vlastně oni brali konvergenci jako jeden z zásadních vlastně příkladů uh, nebo dokumentaci vůbec vlivu selekce v přírodě protože vlastně, vlastně opakovaně dospíváme k nějakému optimálnímu řešení, nicméně samozřejmě potřeba že ne vždycky samozřejmě automaticky můžeme dělat to rovnítko mezi, mezi konvergencí a lidem selekce, může to být důsledek nějakých evolučních omezení, constraints, k tomu se třeba taky ještě trochu vrátíme. No, ale obecně co je vlastně krásné pro nás, jako biologii, které chceme něco formalizovaně zkoumat, tahle ta konvergentní evoluce nám vlastně poskytuje nějaké vyloženě přírodní replikáty, přírodní experimenty, role selekce, mutace, driftu a všeho dohromady. No a v podstatě ta otázka, která nás zajímá, je, proč se tedy ta evoluce někdy opakuje. To, že se někdy opakuje, dospívá ke stejným řešením, vidíme vlastně všude kolem nás. Ale teď je otázka, proč? No a my se tím s tím zabýváme hlavně na úrovni genetické, čili v podstatě podívejme se na genetickou podstatu té konvergence, tedy dejme tomu SNIP jako single nucleotide polymorphism, ale můžeme si sem dát šířec možná jakoukoliv mutaci, třeba deleci, mutaci, celogenovou duplikaci, ale vlastně nějakou škálu mutaci, která ovlivňuje třeba podobu genu a ten gen následně ovlivňuje nějakou funkci až Fenotyku. No, a vlastně i v této ten, uh, řadě můžeme mít několik příkladů. Zase každá z nich je vlastně konvergencí z uh, trošku v jiném smyslu. Předně to vlastně může dokázat mutací v úplně jiných genech, které ovšem vlastně v rámci třeba nějaké dráhy vlastně ovlivňují tu samou funkci. Například tady vlastně u tyhle arktických rostlin, které jsou si velmi vzdáleně příbuzné opravdu desítky milionů let divergence od sebe, vlastně nacházíme stejné metabolické dráhy, například vedoucí k ne celá překvapivě třeba kvetení nebo odolnosti vůči mrazu. Vlastně nacházíme, že stejné, tak jsou obdivňovány, ale když se podíváme na ty konkrétní geny, které nesou stopy té molekulární selekce tak jsou jiné, ale jsou vlastně uspořádány v těch samých drahách. Takže vlastně to je jako první z takových možných konceptů, jak teda se to kolo znova vynalézá během té konvergence, je tím, že vlastně nám, se nám nemusí vynalézat pořád ten samý styl a objevňovat ten samý gen, ale vlastně uh, tuto samé to kolo sestavujeme vlastně z úplně jiných částeček, které uh, v těch jednotlivých různých organismech, které jsou třeba od sebe velmi i vzdáleně příbuzné, uh, zrovna třeba díky mu vlivu mutací a selekce uh, byly vybrány že to je ta přestava, ale nicméně samozřejmě taková jako zjímavější, lákavější představa je, kdy opravdu dojde třeba k nějakým nezávislým mutacím vlastně v tom též genu. A ten samý gen potom samozřejmě má ten samý fenotypický účinek, aspoň v tomto příkladě. No a těch příkladů už je poměrně taky hodně, jeden z těch nejznámějších vlastně v zoologie gen aguty, který vlastně určuje melanismus u celé škály organismů, nejenom třeba u těch stonových černých kočiček a větších kočiček, ale jsou to třeba vlastně i ty nějaké ještěrky v gekonech a podobně. Tohle to je známé v myších vlastně v Americe a podobně. Takže vlastně jsou nějaké geny, které třeba častěji jsou také předmětem téhleté konvergentní evoluce. No, ale když se nad tím zamyslíme, tak jak, jestli opravdu se vždycky jedná o to, že i tím, že mutujeme ten týžgen opakovaně, dochází k tomu vynalézání toho kola zno a zhora. V klasickém příkladě si asi představíme toho. Tady když vlastně nějakou populační historii, dejme tam dvě populace nebo dva druhy, měž jejíž historii vlastně dvakrát v tom samém genu nezávisle došlo k nějaké mutaci, to je tahle ta hvězdička. No a potom vlastně přišlo působení uh, nějakého právě selečního faktoru, to je tahle ta červená část té čáry. No a v tomto případě máme opravdu klasický příklad konvergentních mutací. Dvakrát nezávisle v každé té populaci nebo tom druhu došlo k mutaci a uh, jej, uh, její zvětšení, fragmentce, případně fixaci vlivu na fenotyp a podobně. Nicméně, ono to může být vlastně složitější. Ono, i když máme vlastně mutace v jednom genu a i když ta selekce vlastně působí nezávisle na ten každý druh, tak vlastně ta mutace může mít jeden jediný vlastně sdílený původ. Jo, ty vlastně populační genetické procesy jsou dva základní, buď je to ten tzv. incomplete linear sorting, přemýšlím, jestli tam je vůbec vlastně nějaký český ekvivalent, znamená to v podstatě sdílení té variability zpět až ke společnému předchovi, byl někde tady Říct. Takže ta mutace byla vlastně přítomná v té populaci už kdysi dávno, ještě předtím, než obrazně řečeno byla potřeba, to pole někde prostě stálo v rohu té jeskyně a pak, když bylo potřeba, vždycky v každé z těch populací, tak teprve se vytáhlo z toho šuplíku a použilo se v té selekci. Druhá možnost je, že vlastně z té jedné populace, do té druhé populace ten vynález, vlastně probíhala mutace v jedné a potom došlo k adaptivní drogési křížení a e, vlastně ta byla přenesená e, do té druhé Ale Tak, čili to je to, co jsem vlastně řekl, v podstatě tohle je docela do, dobrý koncept, který my vlastně budeme dávno rozvíjet. Ne všechny vlastně e, mutace vlastně, nebo ne všechny konvergentní geny musí e, nutně znamenat e, konvergentní mutace e, denovo vlastně v každé z těch populací. Takže buď to že můžu a anebo si ho můžu taky vypučit. Tak. V obou, co je důležitý říct, vlastně v obou dvou případech Známe spoustu příkladů už zmiňované černé kočky, to je právě příklad těch opakovaných mutací, v tom stejfgenu ale vlastně nezávisí. Naopak takovým klasickým příkladem vůbec konvergentní evoluce v přírodě ve vědecké komunitě jsou kolušky, koluška tříostná hlavně a paralelní evoluce mnoho násilně zopakovaná sladkovodních ekotypů z mořských populací, kde právě dochází k tomu opakovanému vlastně třídění té sdílené variability, která je vlastně sdílená v té obrovské mořské populaci a opakovaně vlastně využívaná, pokud ta polýška potom se adaptuje na sladkovodní prostředí. Tak, takže když si to vlastně vedle sebe seřadíme, tak nám z toho vychází jedna docela zajímavá věc a to, že vlastně ta míra té konvergence a i ten mechanismus, který ji vlastně způsobuje, je poměrně variabilní. Máme tady vlastně využívání tého zběnu, čili ať už s díleními aladami nebo těmi konvergentními mutacemi, ale taky vlastně využití různých děnů, které potom následně jsou třeba obsažené v té samé dráze. No a proto to nás vede vlastně k té centrální otázce, které se vlastně díváme tady v tom povídání a vlastně v našich projektech, proč se evoluce nikdy opakuje, ale hlavně proč je tam vlastně variabilita v míře té konvergence, jaké mechanizmy za tím stojí to vlastně opakuje někdy víc a někdy méně. No a naše základní hypotéza je ta, že vlastně může záležet na míře divergence mezi těmi srovnávanými jednotkami. Tou divergence nemyslím, třeba divergenci mezi mořskou a slavkovodní kolížkou, ale mezi tou mořskou kolížkou, co bylo Severní Ameriky, a mořskou z ze Slovska vlastně z Evropského Atlantiku. A vlastně v míře těchto srovnávaných jednotek mezi nimi vlastně můžeme Položit hypotézu, že vlastně záleží na tom, jak jsou si tyhle ty vlastně konvergentně vzniklé populace příbuzné mezi sebou a jestli to náhodou nesouvisí právě s tím mechanismem a vůbec s tou, s tou mírou, s tím rozsahem té konvergence, které v tom genomu vidíme. No, my jsme na to začali nebo začala tím, že pročetla vlastně články, řadu článků, které vlastně se tímhle tématem už sadývaly. a vypadá to, že pro, při takové jako jednoduché metanalýze jsme si vlastně jenom vynesli ty jednotlivé studie, které se rovnávaly po konvergenci mezi různými populacemi, mezi druhy v rámci rodu a mezi vzdálenými druhy tak vypadá, že opravdu míra té konvergence přes gen, tady nazýváme gene reuse, čili vlastně používání téhož genu, ať už různými mutacemi nebo tou samou mutací, postupně klesá s tou divergencí, zatímco vlastně naopak proti tomu roste ta proporce a ten význam té funkční konvergence. To znamená různé geny, které ale vlastně se nám potom spojují a ovlivňují třeba touž dráhu, ten těž takže z toho vlastně můžeme udělat takovou centrální hypotézu. S rostoucí divergencí nás klesá ta roletí té generius, čili toho využívání opakovaného týžgenu, ale zase proporeční k tomu roste ten význam té funkční konvergence. No a teď ty základní otázky, které si popládáme, je jedna, teda jestli ten vztah opravdu tak je, jestli ho můžeme nějak empiricky doložit a jaký evoluční vlastně mechanismus stojí případně za tímhletím vztahem. No a k tomu jsme využili náš oblíbený model, kterým se zabýváme hlavně a to je rok Arabidopsis, kde bych rád zdůraznil, že Arabidopsis není jenom ta malinká jednoletá rostlinka samozřejmě, Arabidopsis taliana, ale my, my se zabýváme tymi hezkými arabidiáky, což jsou tyhle ty kytky, které jsou hezké proto, že jsou cizosprašné. To znamená, musí lákat opilovače, ale díky té své cizosprašnosti jsou taky hodně variabilní. Vlastně míla třeba nucleotidové variability v těch jiných druhých do je třeba desetka, až jako řádově vyšší, než je právě v té taliáně. Takže vlastně pokud studujeme tyhle druhy, tak můžeme pracovat s řádově vyšší variabilitou a díky vlastně tomu reprodukčnímu systému taky se nám dá s nás vlastně lokalizovat třeba jednotlivé stopy selecce v genomu těch druhů a podobně. Takže je to docela pěkný model. No a další zásadní věc je, že tyhle ty druhy obsazují celé široké spektrum různých biotopů. Když jedete sbírat Arabidopsis z Arenózu, tak klasicky pojedete nějaký hrad, my jsme navštívili řadu hradů během sběru, během ale to je takový typický stanovíš. Nicméně máme genetické linie, které obývají teplé stepy, nějaké písečné duny u balského pobřeží, vysoké hory, k tomu se ještě vrátím, Hlavní předměk vlastně studia teď, ale třeba i vůdy kontaminované těžkými COVID. Jedna genetická linie jezdí vlakem a projela vlakem už většinou Evropy a kolonizuje různá další území daleko na severu. No a poslední typická vlastně, variabilita, která které se taky vrátíme kolonizace toxických půd, zejména chráců. No a poslední, co je vlastně dobrý si uvědomit, a ačno my vlastně ve svém výzkum využíváme masivně, je, že vlastně jsme tady, což asi nemusím představovat, ale znamená to, že sedíme vlastně v centru diverzity celého toho rodu. Jo, opravdu vlastně hlavní diverzita, jak plodní, tak druhová, je vlastně v oblasti právě střední a jihu-východní Evropy a my vlastně díky tomu, že jsme tady, můžeme tu diverzitu poměrně snadno studovat. Takže se můžeme dostat už k tomu jednomu hlavnímu prostředí, které nás zajímalo a to je alpínské prostředí. Protože tak vás asi nemusím přesvědčovat, kdo jste byli někdy na výletě v Alpách i třeba v Léke, tak se může docházet k různým nečekaným událostem a to prostředí je velice neprediktabilní, a velmi stresující, je vlastně velice selektivně silně působící prostředí, a to i na naše Arabidopsisy, které i tohleto jsou schopné přežít. No a druhá zásadní výhoda alpského prostředí, že jsou to vlastně takové ústrovy e, extrémního prostředí, nějak selektivního prostředí v tom moři e, té nížené krajiny. A když se podíváme na rozšíření Arabidocisu, tady vlastně nemáme ty nížené populace, které se vyskytují všude vlastně v oblasti Alp a Karpat, ale vlastně opakovaně v různých pohořích e, e, tohle z toho v zemí e, té střední a východní, evr, východní Evropy e, nacházíme alpinské populace, které právě jsou takhle vlastně o sebe ostrobně oddělené. A co je zajímavé, nejen v jednom druhu, ale vlastně ve dvou druzích, potom, když přijedete do těch hor, tak na o od sice hezky kvetoucího, ale poměrně ještě ne úplně atraktivního pošťátka, najdete krásné často lůžové rostliny s velkými květy, prostě takhle jako s, mali, s menším zmenšením s stonkem. Prostě, když byste chtěli udělat z Arabidovce hezkou skalníčku, tak by to mělo vypadat asi takhle. A to nejen vlastně v obou útruzích, adenóz malérií, ale i v rámci jednoho druhu, právě toho zmiňovaného Arabidopsis arenosa vlastně v těch jednotlivých pohořích nacházíme tyhle ty hezké skalničky. No a to bylo už tak, prostě před lidícím limestylety, lety popsání tohoto typu jako samostatný druh Arabidopsis neglecta. Nicméně v této podobě to skončilo, zůstalo to ve a e, nikdo to dál neskoumal. Takže my jsme se rozhodli, že e, dohor jezdit chceme a že nás to zajímá, takže jsme vlastně si položili řadu těchto otázek, které nás postupně dovedly až vlastně k e, položení odpovědi na, té, na tu otázku ohledně e, toho genomického paralelismu. Ale předtím jsme se vlastně museli zeptat, jestli vůbec tenhle ten fenotyp je dědičný, jestli se nejedná o nějakou fenotypickou plasticitu, jestli opravdu ty populace v jednotlivých pohoří vznikly opakovaně, jestli je tam nějaká souvislost s fitness, jestli vlastně ta rostlina je nějakým způsobem lokálně adaptovaná k tomu horskému prostředí, a potom se tedy podívat do toho genomu a na ty jednotlivé mechanismy. Tady jenom zběžně. První, co jsme udělali, že jsme rostliny přinesli, se, sebrali z semena, pěstovali jsme je v květináčových pokusech, čili za standardních podmínek. A opravdu, i když tu skalničku přesadíte někde do nížiny, tak stále, sice se vám trochu vytáhne, ale stále zůstává, jako ta pěkná skalnička má velké květy a podobně. Takže i když uděláte mnoho rozměrnou analýzu vlastně morfologické variability, tak vidíme, že vlastně jsou morfologicky odlišné. Trošku složitější otázka byla, na kterou jsme už museli využít genetická data, jestli opravdu tedy je to to, co si myslel ten s s těmi dvěma set jestli je to vlastně jeden jediný druh alpínský, který se takhle vlastně postupně migroval mezi těmi jednotlivými pohořími, a nebo jestli vlastně v každém tom došlo k té opakované paralelní evoluci, k té opakované kolonizaci těch hor z té nížiny a opakovanému vlastně smrznutí a morfologické změně těch rostlin. Tam už jsme využili genetická data, sekvenování což umožňuje genotypování celkem velkého množství sniků. A když si uděláte vlastně nějakou základní populační genetickou analýzu, která vám vlastně klastruje jednotlivé skupiny, tak vidíte, že vlastně jednotlivé zavě přeschavují ty jednotlivé plastry, tak už nevímko tady tohoto trošku zamotaného území, vlastně co území, tak to jiná barva. Bez ohledu na to, zda je to šedé, čili horské, nebo černé, čili ten unížený ten základní fenotyp. Tohle jsme testovali i dál vlastně prostřednictvím nějakých složitějších modelů, kvalitnějších simulací, které vlastně pracují s dvěma odlišnými scénáři právě vlastně v pároji srovnání těch populací s pozicí těch alpínských rostlin versus vlastně opakované čili se pozicí těch rostlin ať už Alpské nebo Nížiné, z těch jednotlivých hor. A vlastně v obou případech nám jasně vyšlo, že v každém tom pohoří vlastně došlo k nezávislé polonizaci toho prostředí, čili až tady na jedno místo vlastně v těch západních a vysokých Tatrách, kde dochází zřejmě k novému toku ostatních vlastně populací, Nám ty rostliny vlastně do těch hor namigrovaly a přizpůsobily se opakovaně. No. Trochu složitější bylo potom samozřejmě prokázat, jestli je tam nějaká souvislost s fitness, tam jsme si užili hodně legrace, data ještě nejsou úplně zpracována se vším všudy, ale už vlastně z těch prvních pohledů vidíme, že pomocí transplantačního pokusu, to znamená vlastně pokusné vysazení semináčů, jak původně nížiných, tak horských, do, do té nížiné i do té horské e, plochy, tak vidíme, že máme rozdíl vlastně v, e, v těch parametrech fitness, například přižívání co je vynesené tady, rostlina e, s původem z nížiny e, vlastně v té horské, e, v té horské populaci e, roste hůř, naopak rostlina s původem z hor roste hůř v knížině. Takže vypadá, že vlastně obecně tam máme i nějaký e, závislost fitness. No a co nás dostává hlavnímu tématu toho dnešního povídání je, jestli opravdu, když se podíváme do genomu těchto populací, které víme tedy, že vznikly nezávisle, jestli tam je genomická konvergence v nějakých potenciálně adaptivních genech a jestli nějakým způsobem souvisí právě s tou divergencí. Tohle je vlastně práce Majdy, která vlastně začala pracovat s velkým datasetem recyklovaných genomů s celkem jedenácti párů právě populací ze sedmi regionů, čili těch hor. ty jsme měli celkem sedm, kde vlastně vždycky si proti sobě postavila nížinou a naští populaci, udělala Sken napříč celým genomem, který byl rozsekaný vlastně do nějakých malých uh, oken, uh, udělala sken a hledala extrémně diferencované regiony v tom genomu a pak je přestárala přes sebe právě mezi páry jednotlivých populací. Takže vlastně zjištěla, jaké jsou geny, které odlišují nížinou a horskou populaci v jednom území, jaké jsou geny, které odlišují nízkou a horskou druhém území a pak to přeložila přes sebe a. Ty geny, které vlastně jsme takto identifikovali v obou těch regionech, to byla právě ta GiniRius, ty geny, které vlastně jsou kandidáty té paralelní evoluce, protože vlastně jsme schopni identifikovat v obou těch pohořích. No, pokud tohle uděláte přes celkem pávová srovnání celkem sedmi regionů, tak z toho vyleze takový celkem ošplidý a komplikovaný venk diagram, čili my jsme se rozhodli se zaměřit na vlastně všechna párová srovnání, které jsme dali dohromady, a to nám bylo celkem 151 genů které, Když se podíváte na nějaké jejich funkce, ty jsou vynesené tady. Tohle je spíš ústrační obrázek, nutný teď tady všechno číst, ale v podstatě ty geny opravdu jsou. značili jsme celou řadu genů, které vlastně souvisejí s různými výzvami toho alpinského prostředí, jak a tak právě třeba biotického a podobně. A to je vlastně věc, která se spíš teď pro nás slouží jako nějaký základ dál k testování těch hypotéz. Ale Zase to může být samozřejmě předmětem dalších nějakých navazujících studií, protože opakuju, tohle to jsou kandidátní geny. Víme, že jsou diferencované mezi mužinou a novou populací, populaci, ale o jejich vlastní funkci si myslíme něco, co si přečteme třeba z článku Arabidis Staliana, ale na našem druhu to nemáme funkční zjištěné. Nicméně, když se vezmeme tyhle kandidáty a už se dostáváme vlastně k té první odpovědi na tu první otázku, a ve si je, podle divergence mezi těmi jednotlivými páry populace, připomínám máme vlastně 7 párů, celkem 7 párů, sedm regionů v těch dvou druzích a když si je porovnáme na té párově, tak získáme celkem velké, myslím, že 21 párů, teď už to rychlost počtu. Které se liší právě svou divergencí mezi sebou, mezi těmi horami. No a pokud si spočítám vlastně proporci těch paralelních kandidátů, z těch všech kandidátů v, ka v tom každém páru, který si srovnáváme, a vynesem si je právě od té divergence, tak vidíme, že je tady celkem silný a okrukazný vztah, kdy ta divergence vlastně, e, ta proporce těch genů, které jsou paralelní, které jsou opakovaně využívané v selekcí, e, vlastně klesá. Stup celkou divergenci. Takže vlastně to, to byl takový první příklad, kdy vlastně nějakým způsobem systematicky to někdo proskoumal a ukázal vlastně na jednom modelovém systém, že k něčemu takovému dochází. No, co bylo zajímavé, vlastně Majdan se nedíval pak jenom na geny. Ale sloučila vlastně si ty geny i do nějakých funkčních kategorií pomocí gene ontology enrichmentu, což je vlastně nějaký postup, který na základě nějaké znalosti, vlastně funkce těch genů je do dohromady. A pokud si přeložíte přes sebe tyhle ty vlastně funkční kategorie, představme si to jako nějaké genetické dráhy, tak vlastně můžeme udělat to samé co s těmi geny. Zase vlastně se můžeme podívat na ty paralelní funkční kategorie. A tam je zajímavé, že ta, tam ta divergence žádné role hraje. Oni se předpívají, jejich poměrně hodně, ale vlastně ne, neškálují s tou divergence. No a poslední takový jakoby, pohled na uh, tuhle problematiku poskytl nenáskvěrování, protože jsme udělali ještě pokus komorá, kde jsme měli dva režimy, pokoušeli jsme se vlastně na podoby alfinské a prostředí, Srovnali jsme potom expresi geni uh, v těch nížinných i populacích a zase jsme je před sebe, kde zase jsme našli signifikantní množství vlastně takovýchhle paralelních kandidátů, ale ty geny byly jiné, než ty, co jsme našli v genomu. Čili to znamená, že vlastně na funkční úrovni uh, máme nějaké geny, které jsou pocelecí a můžeme spojit s těmi funkcemi, ale k tomu je tam vlastně ještě navíc celá řada dalších genů, které vlastně vidíme jako odlišně až teprve na úrovni genetické exprese. Takže když to shrnu vlastně v tu první část, to povídání, tak vlastně tímhle postupem se nám podařilo potvrdit ten obecný vztah mezi divergencí a tou úrovní genetického paralelismu, čili proporcí genů, která, která je nacházená jako paralelní. Opakuju, jsou to pořád kandidátní geny, vlastně není v možnostech v takovéhle studie vlastně jeden po druhém proskoumat to tu funkci těch genů. Ale a proporčně s tím vlastně, jak klesá ta tak vlastně roste proporční když toho funkčního paralelismu. který jsme ukázali, že vlastně pokud se ho izolujeme sám od sebe, tak vlastně na té škále se nemění. aspoň v té naší škále, kterou jsme Takže on vlastně klesá jen díky tomu, jsou vliv díky tomu, že klesá ta Tak, ale teď je tady otázka vlastně, proč? Proč se to tedy děje? Proč ta gene klesá s tou divergencí? No a v tomhle případě se vrátíme k tomu, co už jsem malinko ukazoval. A v podstatě, pokud se chceme pídit po tom mechanismu, tak si tu geneerii musíme zase obrazně řečeno rozpitvat na ty jednotlivé populační genetické procesy a zkusit se nějakým způsobem zjistit a odhalit ty alely v případě, že jsme našli vlastně ten samý gen kandidátem selekce do různých pohlavích jaký je vlastně původ těch alel. Jestli jsou to opravdu ty dvě konvergentní mutace vždycky, nebo je to nějaká ta sdílená variabilita, ať už po pra, pra, pra nebo ukradená nějakým sousedovi. K tomu jsme využili takový vlastně celkem nový uh, teoretický koncept, který jenom tady úplně uh, okrajové představí, můžeme se tomu pak věnovat diskuzi, k, který v podstatě Modeluje vztah mezi alelami v nějakém genu nebo v nějakém úseku genetickém, kdy vlastně už čistě teoreticky, pokud by si představili kdy ty, ty, ty varianty seřazené do sebe na nějakém apotypu genetickém, tak pokud by nám šlo právě tu analýzu, či nějaké sdílení těch ale. tak v podstatě očekáváme, že ten selektovaný snyk, to selektované místo je vlastně vždycky na nějakém stejném v stejném genetickém pozadí, protože mělo to stejné stejného předka, to vzniklo tady, na tom jediném Když to pokud vlastně tam došlo k nějaké opakované mutaci, tak to vždycky bylo na nějakém jako jiném background, na nějakém jiném pozadí toho té ostatní neutrální variability. A tohle se dá právě modelovat a porovnávat. A mají na to udělat přes těch všech našich 150 genů a tenhle ten počet vlastně párových kombinací mezi geny a zjistila, že opět vlastně s tou divergencí vlastní zvyšující se. Postupně klesá proporcity allelius, čili k tomu těch alel, které vlastně byly u tou selekcí využity, ale pocházely vlastně z nějakého sdíleného polymorfismu, který třeba v tom druhu mezi těmi populacemi byl přítomný. No a jak tamhle ta vlastně proporce klesá, tak proporční k tomu vlastně stoupá ten význam toho těch toho čili těch opravdých konvergentních mutací. Toho, toho opravdu čistě znova vynalezeného a nepůjčovaného kola. My jsme se na to potom podívali, vlastně ještě statisticky jsme otestovali vlastně ten vztah pomocí rozdělení variability, ranking-partitioning přístupu, kdy jsme se vlastně podívali, jakou v vztahu toho vstavu Generius a divergence vysvětluje ten stav mezi all a divergence. A no, můžeme vidět, že vlastně naprosto betivou většinu toho vstavu, který jsme viděli v, v těch předchozích slidech, vlastně můžeme vysvětlit pomocí tohoto principu. Takže to nás vedlo k vlastně druhému větším závěru, že ano, aspoň zase na této té vlastně úrovni nízké divergence, ten stav kdy klesá genevirus, je právě způsoben hlavně tím, že vlastně klesá vliv těch sdílených alel, které jsou využívané tou selekcí. a úplně vlastně poslední část, které bych se chtěl ještě věnovat je, viděli jsme vlastně, že tady v této části ten vliv těch dinovo variant v těch, v těch nejnižších divergencích je přece jenom mizí, jsme viděli, ale že že postupně klesá, ale přece jen nějaké takovéhle varianty snad objeví. A teď by bylo docela zajímavé, a také nás zajímalo podívat se, jestli opravdu i na takhle nízké úrovni nějaké takovéhle vlastně opakované nezávislé vzniky jsou, anebo jestli to je nějaký artefakt vlastně té metody, a jestli e, opravdu vlastně v případě, kdy je opravdu široce dostupná ta variabilita, tak vlastně nemá vůbec smysl uvažovat o nějakých možnostech těchto konvergentních mutací jinak řečeno mezi blízce příbuznými populacemi, dochází ještě vůbec k tomu, že se tam znovu vynalézá to, kolo, anebo, e, nebo už je to čistě vlastně podobný mechanismus. E, k tomu jsme si propůjčili e, zase náš Arabidopsis oblíbený, ale rostoucí v jiném typu stresujícího prostředí. Kdybych to srovnal s horami, tak o něco jednoduššímu, protože ten stres je hlavně jedným faktorem, a to je faktorem chemismu kůdy, ale zase naopak ten selekční faktor je mnohem, mnohem silnější, to je hadec atcové půdy, které vlastně představují toxické prostředí. Většina rostlin na něm vůbec není schopná růst a ty, co tam jsou schopné růst, tak jsou většinou na ně silně adaptované. No a máme to štěstí, že vlastně znali a během verčina vlastně doktorát, jsme našli další populace, kde právě arabidopsis a genóza roste přímo vlastně v této externí chemicky toxické jedovaté půdě to je v České republice, tak několika Rakouska. A tady upozorním, že vlastně tady se zabýváme už jenom zatímco Majda vlastně v té své studii těch alpinských typů sbírala různé druhy vlastně, arabidopsisu a různé různé linie v rámci Arapidu přes Renoza tak vlastně ve včasem je vlastně šířit řečeno jedné jediné linii toho druhu. Takže ta divergence vlastně mezi těmi jednotlivými pály tady je opravdu nízká. Můžeme říct, že je to vlastně odrážení nejspíš nějakou postglaciální strukturu. No a zase pokud si vlastně vyneseme nějakou neutrální strukturu, tak zase ty jednotlivé populace nám vlastují spolu, čili tam nemáme něco jako nějaký hadcový druh a nehadcový druh, ale vlastně v každém jednom území vlastně hadcové a nehadcové tvoří páry, takže tam zřejmě došlo opět k opakované kolonizaci z nehadcových míst na pátek stát, zase ten druhý široce že na těch nehadcových lokalitách i okolo. To nakreslené. Co je důležité vlastně, tak Verča taky dělal pokus, který vyšel, ne, všechny pokusy vycházejí, ale tenhle ten i vyšel, ty rostliny nezemřely a naopak nám něco o sobě pověděli. A když si vezmeme rostliny z nehadcových i hadcových populací, čili nehadcová populace je tady značená fialově, hadcová zeleně, tak pokud je pěstujeme v nehadcové hudě, to je tenhle ten fialový čtverec, tak se všem daří dobře. Nicméně, pokud je pěstujeme v to je stresující tak jediná, jediná ta populace, která tam vždycky je schopná úspěšně růst, je populace hadcová původem. Zatímco ta nehatcová má niž, obecně nižší fitness i třeba nižší potom semen a podobně. Vypadá, že vlastně dochází navzdory tomu, že vlastně tyhle populace opravdu zase vznikly opakovaně ty hatcové, tak vlastně všechny jsou nějakým způsobem přizpůsobené té své vlastní půdě. No a Potom vlastně Verta udělala s genomickými daty, my jsme tyhle populace osepmenovali zase, a s těmi genomickými daty udělala vlastně velmi podobnou věc, jako udělala Maida, identifikovala si nějakým způsobem zase kandidátní geny na tu hadcovou adaptaci, podívala se na jejich funkce, tedy tam často funkce právě související třeba s transportem iontů, s nějakou vníkách a podobně. No a podobně pomocí zase toho modelu vlastní populační dynamického si kvantifikovala, kolik procent těch případů té konvergence, těch genů, které jsou opakovaně využity, je pomocí tého sdílení těch alel, a kolik procent případů jsou nějaké ty potenciální genovokarbidátry. Našli jsme, že celkem což je jeden případ, jeden, jeden gen, dva páry populací, tam máme podezření, že i ten model si tedy myslí, že by to může být kandidát, takže my jsme se tentokrát na něj rozhodli podívat, proč jsme měli štěstí, protože ten gen je známý, je známá jeho funkce, je dostupný dokonce jeho krystallový model, takže se s tím dá už hrát poměrně lépe. A je to ten gen se jmenuje Tupor což je vápníkový kanál, který je jeden z centrálních vlastně signa, centrálních prvků z té signalizující kaskády u rosti. No a je to konzervovaný gen napříč vlastně eukaryoty poměrně silně. A co jsme se ještě podívali, tak opravdu, když jsme si vynesli vlastně frekvence těch alel toho genu, který vlastně v jiném místě toho genu, tak jsme našli nesilní mutaci, která vlastně vypadá mění změna, tedy nějaké předpokládané změně, a my na to tým, tak jsme zjistili, že vlastně opravdu tahle ta mutace, tenhle ten jeden jediný snip, má vlastně jednu hacovou alelu, která je připravena v jedné na populaci populace a z části druhé. A pak úplně zase jiná aleha v tom samém místě Jímí vlastně uh, jiný, jiný, ten samý svět, ale jiná ale vlastně je zastoupená v té druhé hacové populaci. No, a my jsme využili vlastně velkého plasetu, který máme k dispozici a podívali jsme se na okolní populace, které jsme měli cenované dynamicky, ale i na vlastně všechny ostatní populace v rámci toho druhu. Celkem asi 17 chromozomů a tyhle ty alely tam nikdy nebyly opravdu ty hadcové specifické aleny jsou čistě v těch hadcových populacích v této oblasti. Takže to opravdu vypadá z této vlastně jednoduché, jednoduchého podívání se na ty populace, že opravdu máme nezávislý vznik dvou různých ale v těch jednotlivých populacích. No a když si to podíváme, co jsem říkal, že tenhle protein je poměrně silně konzervovaný, takže když se podíváme na aminokyselinovou variabilitu, tak tady vlastně v celé, v celé vlastně eukaryotní škále, tady porovnána přes od člověka, přes, přes myš, po různé rostliny, tak nám se dělují dvě varianty, dvě aminokyseliny, valy, zolavcin a jenom v těch našich populacích tady najednou máme úplně jinou vlastně leucin a případně i tyrozin. No a díky tomu, že vlastně uh, ta, tahleta, uh, tahleta, uh, tento protein uh, má svoji známou strukturu, tak jsme mohli udělat i vlastně nějaké modelování, kde asi v tom proteinu, správně složeném, se nachází tohle to místo, ten ten jediný snip, který má zřejmě je kandidátem na nějakou funkci. A zatímco v té původní variantě, té divoké s tím valínem, vlastně to místo, které určuje ten slib, to je tady tato ta aminokyslána červená, je poměrně daleko od toho centrálního póru, je to transferbránový protein, který přináší Ca, jonty. Tak v případě těch našich variant tady sahá k tomu póru, nebo až třeba zasahuje vlastně do toho póru, což je docela dobrý indikátor, toho, že by tahle mutace měla asi funkční lift. Tady v tom případě dokonce to je jako anekdotická je taková anekdotická ale tenhle gen vlastně studovali u člověka, a okamžiku by tady ta výskájná výzky, která je začínána žlutě. Když dojde k její vlastně cílené mutaci, tak se úplně změní funkce toho kanálu a místo vlastně Přenáší n takže vlastně tím, že tahle ta naše alela šahá do toho šudlátka, tak už udala v funkci třeba toho kanálu. Jo? Je to zase vlastně prostředek, kterým jsme nějakým způsobem mohli zjistit, že pravděpodobně tedy ta mutace, kterou jsme takhle našli, může mít nějaký vliv. Nicméně zase finální potvrzení by potřebovalo ještě nějakou vlastně třeba transformací, se pokusit vlastně tohle změnit a podívat se potom na nějakou funkci toho fenotypu. Takže, když bych měl uzavřít to dnešní povídání, přední jsme se ptali, jestli tady máme obecný vstat mezi divergencí a paralelizmem tu konvergentní na věnové obrovní. A to, aspoň na tom příkladu toho Arabidopsisu, se nám podařilo ukázat, že opravdu vlastně proporce těhle paraleliny, dá ty klesá s tou rostoucí divergencí mezi těmi srovnávanými populacemi. Ten mechanismus který zatím stojí, aspoň na této úrovni je zřejmě plesající míra té allureus, čili plesající vlastně dostupnost sdílené variability, která v těch populacích je, postupně s rostoucí divergencí. Čili pokud vlastně už porovnáváte dva různé druhy, jako třeba ten Arabidopsis Arenosa nebo Arabidopsis haleri, tak procento takhle vlastně sdílené variability už je tak nízké, že převážnou část vlastně té, té proměnlivosti, která paralelní paralelní geny už zajistují nějaké geny souvislící, které podléhají nějakými konvergentními mutacemi. No a pokud se tedy podíváme na tu nižší škálu divergence, Většinou tedy ta konvergence v rámci druhů mezi populacemi nebo mezi blízce příbuznými to je tedy zdaložená na tato stílené variabilitě, kterou zvědili popředstvích nebo je nějakým způsobem získali křížením, ale ve vzácných případech jsou možné i opakované mutace, které vlastně i u takhle blízce příbuzných populací můžou potom vést k nějaké opakované paralelní evoluci. No a k tomu, na to vlastně ještě na tu genetickou část celou vždycky musíme uvažovat o tom, že vlastně ta konvergence může probíhat ne přes ty konkrétní stejné geny, ale přes uh, různé geny, které jsou napojené do nějaké stejné askády. A tenhle ten vliv vypadá, že vlastně mění uh, oblivňování tou divergencí a diskutuje se na celé té škále. Takže když bych se měl tak na závěr, když teda máme, má smysl znovu vynálezat kolo, tak je to pravděpodobně, jenom už se nemůže vypůjčit od nějakých svých příbuzných. To znamená, když už tam vlastně mezi těmi populacemi nebo druhy srovnáváními nemám nějaké, uh, už, už nemám k dispozici třeba alely, které vlastně ty oba dva druhy sdílí, tak pak teprve vlastně přichází na, na řadu nebo má větší vliv právě nějaká konvergentní mutace. Tady je vlastně výsledek nedávného rybnu, tady je náš Arabidopsis, který se už tam uh, stihl umístit, ale vidíte, že vlastně na to, to, to spektrum je poměrně široké a vlastně tady v oblasti, kde dominují je opravdu obrovský vliv právě toho té sdílené variability, protože tam třeba dochází k velmi silnému genovému toku mezi druhy a populacemi. Uh, samozřejmě to potom uh, má menší a menší vliv, pokud jdeme Nějaké vzdálenější druhy a vzdálenější rody třeba. Takže, otázka je co vlastně dál, co, proč, pro, jestli teda tím jsme nějak uzavřeli, zjistili odpovědi na naše otázky, samozřejmě klasicky, když se odpovíme na nějakou otázku, tak se otá, odpovíme na nějakou otázku, tak z této odpovědi se vynnožitě otázek mnohem víc. A tady vlastně základní věc, které jsem se skoro nevěnoval, je, co se děje při vyšší divergenci. Celá další oblast vlastně výzkum konvergivních se zabývá tím, jestli jsou nějaké oblasti genomu, které by mohly působit jako jakési hotspots, eh, diverzity, například, že právě tam dochází opakovaně silnějším eh, mutacím, nebo častějším mutacím, případně jsou to nějaké geny, které nemají, nejsou pod tak silným eh, evolučním constraint, omezením, aby, eh, aby mohlo docházet třeba pálonovní evoluci. To je věc, kterou jsme si chtěli věnovat dál, nebo majka si věnuje dál. A pak samozřejmě je další věc, která které jsem taky dospěl, že vlastně celý tenhle ten náš výzkum dosud je zaměřený na tom, že vlastně porovnáváme nějaké kandidátní geny, ale nevíme, nemáme přímé důkazy vlastně o jejich funkci a o jejich vlivu na fenotyp toho daného druhu. Takže vlastně celá ta studie je vlastně jenom základem nějakým jako dlouhým menu, menu seznamem, ze kterého se třeba molekulární biologové, které můžou vybírat a budou dál nějak studovat funkce těch jejich jednotlivých uh, genů. Případně s takovými uh, vlastně albar, to, my rádi spolupracujeme a už začínáme i spolupracovat. Tak. Uh, já tohle, jak už jsem říkal, tahle povídání bylo vlastně uh, v klubeňci s tím peržním, hlavně tedy Mindy, která tady uh, recentně uh, od, úspěšně odstudovala. Uh, uh, Verči konečné, která se odstudování taky, už blíží bioma, který dělal ty ekologické části Adama a dobravky taky a vlastně celý ten výzkum byl založený na velké spolupráci napříč, napříč Evropou a Amerikou v různých laborkách, kde vlastně Verge i Majda část svého výzkumu pobívali. No a děkuju celé skupině za velkou podporu vlastně během tohoto výzkumu a skvělou zpětnou vazbu na různých retreatech a děkuju vám za pozornost.